Проте спати не хотілося. Сиділи довго, розклали багаття, жартували, загадували бажання на зірки, що падали, співали, мріяли, слухали солов'їв, здається, лише над ранок полягали спати, спали, як піонери в таборі, без грішних думок і намірів. Сни не снилися. Розбудила всіх гроза. Годинники показували десяту, а було темно, як уночі. «Знову не вийдемо звідсіля», – констатував Вася. Але ніхто не прореагував. Здається, вони тут жили цілу вічність і не збиралися нікуди рушати. Поснідали і посідали. Не було що робити. Розбрелися по кутках. Віка гралася з котом. Леська, шеф і люля про щось гомоніли. Сидоренко бринчав на гітарі. Васюк із світкою мили посуд. Андибер розглядав долоню Марго. Нудилися, нудилися, поки шефа не осяйнула ідея. Хлопці, ходімо, витягнемо з горища скриню. Це мальована скриня. Мінімум вісімнадцяте століття антикваріат. Увен влізе Гавасюк. Та щось придумаємо, відмовив той. Драбина на горище була в сінях. Чоловіки полізли на хату. Чулося репіння, гупотіння, чоловічий сміх і лайка. Жінки, що тим часом пліткували про те і все, зненацька перелякано підхопилися з місць. Почулося, ніби хтось із тріском провалився. Постоявши кілька хвилин мовчки у повній тиші, вони зрозуміли – Провалилися всі. Тепер треба було з'ясувати, куди. Обстежили хату, жодних слідів. Обійшли хату так само. «Ну що, Лисюню?» – сказала Льоля. «Полізли?» Та гіпнотично послухалася Льолю. Потихеньку рипіла драбина в сінях, почулися сліди на горі, і знову те саме, жахливий тріск і тиша. Свідка сиділа, як на говках. Коли вони зустрічалися поглядом з Марго, різко сказала Я туди не піду і не проси, а я й не прошу, спокійно відмовила Марго. Вона вже знала, в чим річ, тільки розмірковувала. Воно їй треба чи не треба? Андибер був там. Отже, треба. Вона, зітхнувши, встала і пішла. Обережно залізла по хисткій драбині на горище і зупинилася, звикаючи очима до темряви. Щось вона втомилася. Біля діри стояв маленький стільчик. Вона присіла і, як зачарована, стала дивитися. З кроков звисали почечки трав, торбинки з насінням, старі соняхи і ще бозна що. Марго взяла один сонях і видлубала з на насінину. Їсти можна. Трохи дивний смак. На чесунях поливали горілкою, але нічого. Почулося якесь репіння. У прялки поволі закрутилося колесо, мирно порипуючи. На полиці стали вряд старі горщики, гасові лампи, чавунні праски. У кутку постукували рогачі, очерга. Задищала муха, блиснуло дзеркало. Відчинилося вікон на мальованій скрині і зачинилося, піднявши куряву солодкої пелюки.